imnul al 39-lea al Sfântului Simeon teolog cu supratitlul Că dorul și iubirea de Dumnezeu cu orice iubire și orice dor omenesc, iar mintea celor curățiți cufundată în lumina lui Dumnezeu e îndumnezeită întreagă și prin aceasta se face mintea lui Hristos conform Romanii 8.37. Falnică e frumusețea ta, neasemuit este chipul tău negrăită mai presus de cuvânt slava ta, iar felul tău de a fi, Hristoase, binele și blândețea ta întrec înțelesurile celor pământești. De aceea dorul și iubirea după tine biruie orice iubire și dorire a celor muritori. Căci pe cât ești mai presus de cele văzute mântuitorului, pe atât dorul după tine e mai mare și acoperă orice iubire omenească, răstoarnă, Dragostele plăcerilor trupești și respinge de grabă toate poftele pământești, căci pofta patimilor e cu adevărat întuneric și făptuirea păcatului și noase e noaptea adâncă, iar dragostea și iubirea de tine, Mântuitorului, e lumină. De aceea, atunci când aceasta răsare în sufletele iubitoare de Dumnezeu îndată a face în ele ziua nepătimirii, Dumnezeu meu, alungând întunericul patrimilor și al poftelor ominune, o lucru uimitor al Dumnezeului Celui Preanalt și putere a tainelor săvârșite în chip ascuns. Tu, Dumnezeule, ne dărui și cele nestricăcioase și cele stricăcioase, Tu și cele pământești împreună cu cele cerești, cele de față și cele viitoare, ca un făcătura toate cuvinte, ca unul care ai stăpâne puterea asupra celor cerești și a celor subpământene, și atunci, cum noi nenorociții îi iubim pe oameni mai mult decât pe tine, și le slujim în chip nenorocit, ca să luăm de la ei mici lucruri stricăcioase și le dăm în schimb sufletele noastre ticăloase și trupurile ca să se folosească de ele ca de niște vase. Și fi mădularea ale tale, mădularele trupului nostru, stăpânul a toate mădulare, stăpânul a toate mădulare negreșit, sfinte ale unui stăpân. Singur stăpânitor și, Sfint, și sfânt, ne tremurăm. Nu tremurăm oare să le aruncăm de bunăvoie demolilor spre faptele de nec fapte de necinste ale păcatului? Dar cine dintre robii tăi credincioși adevărat nu va plânge? Cine nu se va tângui de marea îndrăzneală acestei cutezanțe? Cine nu va tremura gândindu-se la marea ta îndurare, Dumnezeu meu? Cine nu se va înspăimânta de răsplătirea judecății Dumnezeuști? de focul de ne și nestinți vai al ghienei, unde e plângerea și scrișnirea dinților, chin nemângăiat și durere de nespus. Ci, o, Soare, Creator al Soarelui și al Lumii, al tuturor Stelu și -al oricărei alte lumini, ascunde-mă în afara acestora în lumina Ta, ca văzându-te numai pe Tine în lumina Ta, să nu mai văd lumea nici cele din lume, ci privind să fiu ca neprivind și auzind ca neauzind cuvinte. Și așa cum pățesc ce ceșed în cu plăcelor vieții, învăluiți de cu iubirii de slavă, ei nu văd slava ta dumnezească și auzi nu înțeleg deloc poruncile și îndemnurile tale, așa și eu să fiu în lumina ta, nevăzând lumea, anișele din lume. Adică Sfântul Simeon cere ca să fie plin de slava lui Dumnezeu și scos din simțirea lumii și din aplecarea spre această lume și să fie Văzător numai al celor Dumnezești, pentru ca să nu mai vadă, să nu mai vadă păcatele și ticăloșia lumii, că cine văzându-te și, și fiindu-i fulgerate simțurile de slava ta, de lumina ta Dumnezească nu se va fi schimbat la minte, la suflet și la cuge, și nu se va învri nici extraordinar dumnezeesc să vadă și să ascultă, asculte altfel mântuitorule căci mintea e cufundată în lumina ta și strălucește și devine lumină asemenea slavei tale. Și cel ce s-a învrenicit să ajungă așa, acela se numește minte și atunci se învrenicește să aibă mintea ta, Roman 11, 34 să devină una cu tine în chip inseparabil. Adică avem mintea lui Hristos, spune... Sfântul Simeon comentând pe Sfântul Apostol Pavel atunci când suntem plini de slava lui Dumnezeu și nu oricând. Și atunci cum nu vede și nu aude toate închimnepătimitor nepătimitor ca tine? Cum va mai, cum va mai dori El care s-a făcut Dumnezeu? un lucru sau vreo slavă simțite, curgătoare și stricăcioase El care a ajuns mai presus de toate acestea și de toată slava cea văzută? și cel ce a ajuns mai presus de toate cele văzute și s-a apropiat de Dumnezeu, s-a mai degrabă, s-a făcut Dumnezeu, cum va mai voie să caute vreo slavă sau desfătare din cele de jos, fiindcă pentru el acestea sunt cu adevărat o rușine, o cară, un lucru de nimic și o necinste. Slava, desfătarea și bogăția lui este Dumnezeu, treimea și cererii lui Dumnezeu și dumnezești, lui se cuvine toată slava, cinstea și puterea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.